Та гляньте ж, гляньте, он виходить геть мій батько, Вбраний так, як за життя. Виходить, гляньте, на поріг ступив. Привид виходить, королева, То тільки вигадка твого мозку, безстільний плід душевної гарячки, Що спритна на таке, гамлет, гарячки? Мій пульс, як ваш, стукоче рівномірно, Здорова в нього музика. Не безум те, що сказав я, Спробуйте, і я все сказане Вам повторю до слова, А безум би спіткнувся. Спасіння ради, мамо, Собі душі елеєм не мастіть, Що то не гріх ваш, безум мій волає, Єле лише затягне вам виразку, тим часом гні розриє все зі споду і все заразить. Сповідайтесь, небо, в булім покайтесь, бійтесь за майбутнє, лиш добрива не сипте під бур'ян, що й так буя. Даруйте мені правду адже в наш штучний час цей ситий вік. Треба перепрошувати кривду, Вклякати ниць, аби їй помогти, королева. О, любий гамлет, мені ти серце розколов напів. впіл. Сторінка 125. Гамлет. Відкиньте гіршу серця половину, А кращу живіть у чистоті. Добра ніч вам! Не йдіть на ліжко дядька, цноту позичте, як нема в вас. Звичка, страхіття те, що всі чуття глитає, по складу біс, одначе де вчим'янгу. Вона, як злий, так само й добрий почен вдягає в найпристойніше вбрання. Здержіться цю ніч. Завтра. Легше буде терпіти піст, а там все легше й легше. Міняє звичка навіть карп єства і властю дивною врага скоряє чи вивертає. Ще раз вам добра ніч, коли забагнете благословення, то і я вас попрошу, а щодо нього, вказуючи на полоня, я каюсь. Знать так вгідно небесам, щоб я скарав його, а він мене, щоб став я в них слугою і бичем. Про нього я подбаю, і відповім за смерть його. Добрані знов вам, мамо, щоб добрим бути, мушу стать лихим. Зло почалось, а гірше йде за ним. Ще слово, пані, королева, Що мені робити, гамлет, Ні в якім разі, Лиш не те, що раджу. Хай ваш ванько знов вабить вас на постіль, Вам ще щічки, Мишкою зове, І хай поганячи брудним цілунком, Бридкими пальцями, Огрібше шию, він признання з вас витягне, Що син ваш геть не шалений, А шалену хитрий, Що це вдання. Сторінка 126 Не зле, щоб він це знав. Чи ж королеві, гарні, ніжній, мудрі, Від жаби, від кота, від кажана, Держати тайну, чи вона б могла? Ні. Всупереч довірі й глузду Ви на дах здиріться з кліткою пташок. Їх випустіть сама ж, як мав павбайці, заради спроби влізти в клітку та й зламайте карк собі, королева. Як слово йде з дихання, А дихання з життя. Повір, я вмру, А не дихну про те, що ти казав. Гамлет, я їду в Англію. Ви чули, королева, лихо, А я й забула, вирішено так. Гамлет, листи вже за печатями І наказ в руках у двох шкільних моїх колег, Яким я вірю, Мов гадюкам лютим. Вони мені проторять шлях до пастки. Нехай потішно буде грабаря Його ж під копом власним рознести. Хоч би там що, А я на лікуть глибше під їхню міну вриюсь. Хай злетять до місяця. Сторінка 127 Хіба не розкіш, щоб дві хитрощі зіткнули? А тильбухи я звідси відтягну. Добра ніч мати, гляньте, цей вельможа тепер поважний, скромний, мовчазний. Хоч за життя був балакун дурний. Ну, пане, з вами поквитатись час, добра ніч мати. Виходять різно, Гамлет волочить полоні. Дія четверта, сцена перша. Кімната в замку, входять король, королева, Розенкранц і Гільденстерн. Король. Не без причин зітхання ці глибокі, відкритись нам. Нам може знати їх. А де ваш син, королева? Лишіть нас на часок. Розенкранц і Гілденстерн виходять. Ах, пане мій, що бачила я всю ніч? Король, що, що, Гертрудо, що там робить гамлет? Королева, шалений, наче морей ураган. Коли вони змагаються, хто дужчить? Сторінка 128. За килимом, якийсь, учувши шелест, здобувши меч, кричить Пацюк, пацюк, і в маячні, не бачачи, вбиває сердешного старого король. Лютий вчинок. Були б там ми, було б і нам таке. Його свобода. Повна небезпека для вас самих, для нас чи для будь-кого. Хто ж закриваве діло відповість, вину складуть на нас, Чия повинність держати на припоні та на оці безумця молодого. Ми з любові не добачали, що годилось дати, І ніби власник хворості гнилої, ослави боячись, дали їв в восердя організму. Де він нині? королева? Кудись убитого потяг. На трупу його безумство, наче цятка злота, в руді брудні, засяло чистотою. Оплакує він гірко вчинок свій. Король. Ходім, гартрудо ще сонце не торкнеться верхови він відпливе. А вчинок той лихий нам треба спритно і по змозі гідно подати і зм'якшити. Гей, Гільденстерне! Входять знов Розенкранц і Гільденстер. Ви, друзі, ідіть, візьміть собі підмогу. Нестямі Гамлет умертвив полоня і витяг геть із матерніх покоїв. «Сторінка 129. Знайдіть його, погодьте з ним, а тіло несіть в каплицю, поспішіть, будь ласка». Розенкранц і Гінденстерн виходять. «Ходім, Гертрудо, наймудріших друзів покличмо і повіжмо їм, що сталося недобрий час і що рішили ми. Так, чого доброго, обмовний шепіт, Що, мов гармата, мчить отруйний постріл, Незенько понад світом до мети Недошкульне повітря тільки вразить. Ім'я минувше наше, і дім відсіль, Мої душі і страх, і тоскний біль виходять. Сцена друга, інша кімната в замку, Входить Гамлет. Гамлет, захований, як світ. Розенкранц, Гільденстерн, законом. Гамлете, пане Гамлет, Гамлетс. Що за галас? Гамлета кому? Ба, це вони. Входять Розенкранц і Гільденстерн. Розенкранц. Що вдіяли ви, пане, з мертвим тілом, Гамлет? з'єднав із пилом, що йому рідня. Сторінка 130. Розенкранц. Скажіть нам, де воно, щоб ми могли його в каплицю віднести? Гамлет. Не вірте. Розенкранц. Не вірите чому? Гамлет. Що вашу тайну я вмію берегти, а свою ні. А до того, на запитання губки, яку відмову може дати син короля? Розенкранц. Ви маєте мене за губку, пане, Гамлет, а вже ж, пане, що вбирає королівську ласку, щедроти, владу. Такі слуги найкраще служать королю під кінець. Він держить їх, мов та мав пагоріхи, за щелепами, найраніш покладе в рот, найпізніш проглине, коли йому забагнеться, того «Що ви навбирали, досить вас почавити, і ви знов суха губка!» Розенкранц, «Не розумію, пане, вас!» Гамлет, рад, хитра мова, спить у дурному вусі!» Розенкранц, «Пане, ви...» Сторінка 131 Гамлет. «Тіло при королі, та король не при тілі. Король, бо річ, Гільденстерн. Річ, пане мій, Гамлет, не варта речі. Ведіть мене, біжи, лисичко, а всі за нею». Сцена третя. Інша кімната в замку. Входить король з почтом. Король. Знайти його і відшукати труп звелів'я. Згубно будь йому на волі. Та круто, по закону з ним не вдієш. Улюблениць дурної він юрби, Яка не глуздом, а учима любить, І важить тільки кару винуватця, а не вину, Щоб гладко все сплило, його від'їзд раптовий має здатись, давно вже рішене. Важку хворобу важкими гоять ліками, або ніщо вже не поможе, входить Розенкранц. Ну, в чим клопіт, Розенкранц? Де мертве тіло сховане, мій пане, не допитались ми, король, а де він сам? Сторінка 132. Розенкранц. Тут, пане мій, під вартою, і воля жде вашої. Король. Хай стане перед нас, Розенкранц. Гей, гільденстерне, принца приведіть. Входять Гамлет і Гільденстерн. Король. Ну, Гамлете, а де ж полоні? Гамлет. На вечері, король. На вечері де Гамлет, не там, де він їсть, а де його їдять. Круг нього саме відбувається сейм велимудрого хробатства. Над їстивним боробак єдиний цар. Ми годуємо тварин, що годують нас, а самі годуємось на поживу черві. І ситий король, і худий жебрак. Тільки різні наїдки, дві страви на один стіл. Тут і кінець, король. Горе, горе, Гамлет. Людина може будити на червака, що їв короля, і поїсти рибу, що їла того червака. Сторінка 133, король. Що ти хочеш цим сказати? Гамлет. Нічого, тільки показати, що й король може відбути подорож по кишках з король, де полоні, Гамлет. На небі пошліть туди по нього, а як ваш посланець не знайде його там, пошукайте в іншім місці самі, а коли за місяць ви його таки не знайдете, то вчуєте носом, йдучи по сходах на галерею. Король до придворців. Підіть, пошукайте його там. Гамлет. Він вас підожде. Придворці виходять. Король. Мій Гамлете, Твого спокою ради, Що завдає нам клопоту Не менш, ніж злит Вівчину кревного жалю. Тобі годиться Вибрати і Із худкістю вогню. Лаштусь здорово. Судно Дміцнастю, дме погожий вітер, Жде товариство, все на поготові. До Англії. Сторінка 134. Гамлет. До Англії? Король. Так. Гамлет. Добре. Король. Ти кажеш так, мов знаєш наші мислі. Гамлет. Я бачу херовима, що бачить їх. Гаразд, в Англію, прощайте, люба мати, король, Твій коханий батько, Гамлет. Гамлет, Моя мати, батько й мати, чоловік та жінка, Тобто одне тіло, тож ви моя мати, Нум, в Англію, виходить король. Рушайте на зерці, в дорогу квапте, Жадаю я. Щоб він відплив до ночі. Не гайтесь, все потрібне в справі ці вже припечатано. Спішіть, благаю. Розенкранц і Гільденстерн виходять. Як ти англійцю ціниш мою ласку, А надає ваги їй міць моя, Бо в тебе ще багріє й ниє шрам, від данського меча. Бо страх твій, Нам платить дань. Не приймеш ти байдуже Державний розказ наш. Той розказ містить, До чого і ведуть листи Негайну смерть Гамлета. Вчини її, англійцю. Він, мов та трястя, Сушить кров мені, А ти мене зцілий. О, доки страта не дійде звідти до ушей моїх. Сторінка 135. Сцена четверта. Рівнина в Данії. Входять фортінбрас, капітан і солдати в поході. Фортінбрас, вітайте, капітан, владику Данії. Скажіть, що з його згоди Фортінбрас на дозвіл жде обіцяний пройти його землею. Знаєте, де стан наш? Якщо його величність нас жадає, ми особисто сповнимо повинність перекажіть це, капітан. Слухаюсь, мій пане. Фортінбрас. Повільним кроком руш Фортінбрас з солдатами виходить. Входять Гамлет, Розенкранц, Гільденстерн та інші. Гамлет. Чиє це пане військо, капітан? Норвезьке військо, пане. Сторінка 136. Гамлет. Куди, скажіть ласкаво. Капітан, на польській землі, пане? Гамлет, а хто веде їх, пане? Капітан, Норвега-діда-небіж, Фортінбрас, Гамлет, Ідете ви проти всеї Польщі, пане? Чи на якийсь кордон? Капітан, щоб не розводитись, І щоб по правді йдемо ми добувати шмат землі, з якого тільки й користі, що назва. Не дав би я за нього й п'ять дукатів. Та й на торгу Норвег або поляк Від нього більше зиску не взяли б. Гамлет. Ну, так поляк не стане й боронити. Капітан. Ні, там залога жде. Гамлет. Людських голів дві тисячі, Дукатів двадцять тисяч. Не рішать спору про ту билину. От дечеряк надмірного достатку Внутро прорветься і ніяк не взнать, Від чого смерть. Я щиро вдячний, пане. Сторінка 137. Капітан. Щасти вам, пане, біг виходить. Розенкранц, вийти ласкавитись, мій пане, Гамлет. Я нас здогоню, ідіть вперед, виходять усі, крім Гамлета. Як всі випадки свідчать проти мене, підстьобують мою ледачу мсту. Чи ж то людина, що найбільшим благом вважає їжу і сон, Твари годі, а той, хто нас створив, Ширінню мислі, глядіти вдаль часів, Дав не на те нам здібності, Та боговірний розум, щоб гнив він у безділлі. Чи тваринне тут забуття, чи пологка розважність, Що без кінця все зважує кінець, на частку глузду міркування містить три часті боясні. І я не знаю, чом все тверджу собі зробити так, дарма, що маю привід, волю, снагу зробити. Приклади аж пруть землі. Хоч би це військо, це важке громаддя, На чолі з принцом, ніжним і тендітним, Чий дух, піднятий дивною пихою, Зухвалу кпить з незнаного кінця. Хто виставляє все непевне й смертне Під примхи долі, смерть і небезпеки Заради дірки з бублика? Так. Лелич не в метушні, без приводів поважних, А навіть в тім, щоб битись за билину, Коли на коні честь. Сторінка 138 А я? У кого забито батька, матір у ганьбі, з роздразненням в крові, думках стою, приспавши все, і з соромом дивлюсь на неминучу смерть десятків тисяч, що ради вигадки і пустої слави в могилу йдуть, як в постіль за наділ, де всім цим воякам не розвернутись, де навіть і землі навряд чи стане полеглих поховати. О, вже час, Щоб проздумі Чи вбравсь у кров, Чи згас. Виходить. Сцена п'ята. Ельсінор. Кімната в замку. Входять королева, Гораціо Та придворець. Королева. Я не бажаю з нею розмовляти. Придворець. Сердешна затялась. Цілкомнатно. Про батька править все, зове ввесь світ облудлено, Зітхає, в груди б'є, лютиться по-дурному, Щось белькоче пів до ладу, слова її без глузду, Одначе їх нескладний стрій і роздув вергає слухача, Їх кожен ловить і припасовує до власних дум, То кив, то морг то жест по всьому цьому насправді віриться, що є в тім зміст, хоч невиразний, та тим більш лихий. Сторінка 139 Горацьо Прийняти б вам її, бо ще усії непевні здогади в умах зловмисних. Королева Введіть її, придворець виходить. На бік моїй душі, що вся суцільний гріх, дурничка вже віщує силу лих. Нечиста совість, кари жде зусюди, Лиш топить страх, ах він вже гульк на люди. Входить придворець з Офелією. Офелія, де володарка Танії прекрасна королева? Ну що, Офелія? Офелія співає. Чи б я милого твого ниньки б не вгадала? Патериця, бриль прочанський, на ногах сандалі. Королева, ах, панно красно, що ця пісня значить? Офелія, сказати вам? Ні, слухайте, будь ласка. Сторінка 140. Офелія співає. Ні, він панну вмер, спочив і пішов у прах. В головах зелений дерев, камінь у ногах. Ой-ой-ой, королева, гай-гай, Офелія, Офелія, слухайте, будь ласка, співає. Мов на сніг над ним входить король, королева. А гляньте, пане мій, Офеля співає, покривало біле, квіти зрошені сльозами не лягли в могилу. Король, як ви, панно, гарно живете, Офеля? Гаразд, спасибі, кажуть, що сова – дочка пекарю. Господи, ми знаємо, що ми такі, та не знаємо, чим ми станемо. Благослови Боже, Сісти вам за стіл. Сторінка 141 Король Наздогад про батька, Офелія. Про це, будь ласка, ні слівця. Але як вас питають, Що воно значить? Відмовте так, співає. На Валентина я прийду із з раннього рана. Глянь Валентина жде твоя, у біч твого вікна. Устав юнак, убрав сниз'як, та й двері очиняв. До хати дівчину впускав, не дівку проводжав. Король, пригарна Офелія. Офелія, ет, киньте божитись, я зараз кінчу, співаю. Як їй прийшлось, паси Христос, попалася в біду. Мужчина всяк, на дне мастак, не має їм стиду. Казав, як ще мене не м'яв, що поведеш під вінець. А він отказує, була б зі мною ти не лягла, повів би, поби мене греть. Король, давно вона така? Сторінка 142. Офелія. Сподіваюсь, що все буде гаразд. Треба терпіти. Та як мені не плакати, коли здумаю, Що його поклали в землю сиру. Хоч би мій брат дізнався про це. Спасибі ж вам за добру пораду. Ей, карету мені! Добраніч, любі добра Добраніч, панни милі! Добраніч! ніч виходить, король, Ідіть на зерці, глядіть її, Прошу вас, Горацио виходить. Отрута це глибокої журби, Смерть батька джерело їй, О, Гертрудо, як біди йдуть, То йдуть не поудинці, не пластунами, ні, полками, спершу вмер батько в неї, Потім зник ваш син, призвідься лютий власного вигнання. Від смерті царедворця збурив слют, І каламутить догадки й плітки. Ще й з дуру ми зарили тишком-нишком небіжчика. Офелія нещасна, з собою розлучилась. З добрим глуздом, без чого ми картини чи тварини. Нарешті всім тим злигодням вершок. Таємно брати її вернувся з Франції. Бід... Чумною повістю про батьків скін. А що нема предмету, то підозра. Зуха вухо, в уху, повзучи, Пришпилить злочинство нам. Ох, це Гертрудо Люба, Мов та картеч, Мені несе в сто місць Стокротну смерть. Сторінка 143. Законом Галас, Королева. О, лихо, що за гвалт, король, швейцарці де, їм двері стерегти, входить один з придворців. Що сталося, придворець, рятуйтесь, пане мій, не так не над затупивши, затопивши, і суходоли океан, як молодий лаерт ватах юрби вартових крушить, чернь його зве паном. І ніби щойно світ лише почався, Забуто давності, зневажено звичає, Основою ствердження усіх речей. Кричать, наш вибір, будь лаерт-король, Шапки, долоні, крики пнуться в небо. Лаерта в королі, лаерт-король, Королева, ич, брешуть радісно, Згубивши слід, гатя назад, Брехливі данські пси, Законом галас, король. Розбито двері, входить озброєний Лерд, за ним данці. Сторінка 144. Лерд. Де той король? Панове, вийдіть геть данці. Пустіть, пустіть, Лерд, лишіть мене, будь ласка, данці. Гаразд, гаразд, виходять за двері. Лерд, Спасибі. Двері стережіть, а ти мені, королю підлий, батька поверни. Король. Вгамуйся, Леєрте славний. Лерд, Як хоч крапля вгамується моєї крові, звись я байстрюком, а батько роганем, а чисте чоло матері моєї загиць повієним тавром. Король. Пощо, пощо, Лаерте, зняв ти бунт гігантів? Гертрудо, лиш його, за нас не бійся, божественність така заслона королям, що зрада, чорний замір свій уздрівши, стає безсила. Мов мені, Лаерте, чим збуривсь ти? Не руш його, Гертрудо. Кажи. торинка 145 Лерт Де батько король вмер Королева незволі короля Лерт І як стала смерть мене не заморочиш Підданство в пекло гаспеду присягу сумління й віру бісам на тортури тьфу на прокляття боже всім нехтою що цей що той світ, чорт один мені. Будь те, що буде, тільки що за батька, ущерть помститись. Король, хто ж тебе зупинить? Лерд, ніщо й ніхто, лише я. Свої я сили так спритно розташую, Що й малим сягну далеко. Король, мій Леерте славний, Ти хочеш знати істину про те, як любий батько твій умер? Чи може поклав ти мстити, як зірвати банк, І жужмом всіх зметеш, і тих, хто виграв, і хто програв, І ворога, і друга? Лерд, Лиш ворогів його. Сторінка 146. Король. Їх знати хочеш, Леєрд? А щирим друзям розверну обійми, І наче пелікан їм дам вживитись Моєго серця кров'ю, король. От ти й мовив, як добрий син І як правдивий лицар, Що я не винен смерті твого батька, І засмутився нею, що найглибше Це вмить прониже всю твою свідомість, як сонце зір твій, данці законом, пропустіть її, лерт, ну що, що там за галас, входить знов Офеля. О, всохне мозку ні, красу очей геть випаліть, сім раз солоні сльози, клянусь, відплатиться сповна твій безум і переважить шалька мсти. Офеліє, трояндо, сестру, радосте моя, о небеса, Невже дівочий розум так само тлінний, як життя старече, Любов природи ніжної, тож ніжно ішле вона, Коштовний дар у слід тому, кого кохає». Офелія співає. Несли його з непокритим лицем. Гей, круть, крути, крути, гай крути. І сльози били у труну дощем. Прощай, мій голубе. Лерт, була б І волала помсти. Так не зворушила б, Офелія. А ви приспівуйте. Угору і вниз, сюди, туди. Ох, як цей приспів, до речі. Крутись, мов той управитель, Що вкрав дочку в хазяїна. Лерд. У цім безглузді сила глузду, Офелія. Ось розмай зілля. Це на згадку. Пам'ятай, любий, пам'ятай. А ось полуцвіт. Це для дум. Лерт, повчальність безуму, щоб думки та пам'ять були в згоді. Офеля, ось вам кріп і дзвіночка, ось вам рута, а то трохи для мене, що вона прозивається зіллям світої неділеньки. Ох, але вам носити цю руту з іншої причини. А ось сто кротка. Дала помифіалок, та вони всі пов'яли, коли вмер мій батько. Кажуть, йому хороше вмиралося. Сторінка 148. вісім. Офелія співає Веселий мій робіт, втіха, втіха моя лерд, журбі, страждання. Лиху, навіть пеклу вона краси приваби надає, Офелія співає. Чи вернеться він сюди? Чи вернеться він сюди? Ні-ні, він умер, біле тіло простер, Не вернеться і не жди. Мов сніг борода його, Мов льон голова його. Покинув він нас, без долі він згас. Крий, Боже, раба твого. Крий, Боже, і всі християнські душі. Щасти вам, Бог, виходить, лаерт. Чи бачиш це, о, Боже, король? Мій Лаерте, я стану спільником тобі у тузі. Як не цураєш ти мене, підім. Зміж друзів вибери, найрозумніших, почути й розсудити нас з тобою, як посередньо чи безпосередньо. Вони встановлять тут мою причетність, то ми короною життя і всі, що нам належить ладні поступитись вам на відплату. Сторінка. Сто сорок дев'ять, король. А як ні, то терпіння ваше нам подарувати. І ми з'єднаємо труд наш з вашим палом, Щоб вдовольнити мсту, лерт. Хай буде так, раптовий скін і подайний погреб, Без шпаги, без гербай клейнот над прахом, ні гожих почестей, Ні пишних служб, Волає все, Від неба до землі, І жадає суду. Король, прийде суд, Хоч де сховайся зло, Обух туди впаде, Будь ласка, іди, виходять. Сцена шоста, Інша кімната в замку, Входять Гораціо та слуха. Гораціо, Хто там зі мною хоче говорити, слуга? Моряки, пане, вони кажуть, що в них листи до вас, Горацьо. Хай увійдуть, слуга виходить. Сторінка сто п'ятдесят Вже й не збагну, з якої часті світу Мене б вітали, гамлет принц Лебонь, Ходять моряки. Перший моряк. Щасти вам, Боже, пане, Гораціо. Щасти він і тобі, перший моряк. Він це і зробить, пане, як захоче. Тут вам лист, пане, від посла до Англії. Коли ви справді зоветеся Гораціо, як мені казано, Гораціо читай. Гораціо, коли ти прочитаєш, Поможи цим молодцям дістатись до короля, у них листи до нього. Непробули ми й двох діб на морі, як вельми войовниче рештований корабель пірат, нум гнати нас, побачивши, що нам на парусах не втекти, ми хоч не хоч мусили осміліти. Так я сам опинився в них у полоні. Вони повелися зі мною, як і гоже милосердив розбишакав. Але вони знали, що роблять. Я маю їм стати за добрий чинш. Поклопочись, щоб король одержав послані мною листи. Та й простуй, до мене прудкішив. Ніж коли б ти втікав, був смерті. Я мушу тобі на вухо сказати таких слів, що онімієш, одначе й вони залегкі, щоб виважити увесь їх зміст. Ці добрі молодці проведуть тебе туди, де я. Сторінка сто. 51. Розенкранс та Гільденстерн простують на Англію, та про них я багато чого тобі розповів. Знаний тобі твій Гамлет. Ходів, я вам вкажу, куди з листами, та поспішіть, щоб вам ще відвести мене до того, хто вам доручив їх, Виходь. Це на сьома, інша кімната в замку. Входять король і Лаєрт. Король, тепер ти мусиш виправдать сумління і в серці понести мене як друга. Дізнавсь, бо ти і впевнивсь ти, що той, хто батька вбив шляхетного твого, не мене мірив. Лаєрт, схоже, а скажіть, Чому ви законом не карали дій таких зловмисних та протиприродних, до чого трон, обачність, спокій ваш вас мали б понукати, король? З двох причин. Можливо, як на тебе й не ґрунтовний, але для мене дуже. Королева живе і дише сину. І я сам, хто зна, Мій рай це чи напасть моя. Сторінка 152 Так зрісся з нею тіло і душею, Що як планеті сфери не зійти, Мені не жить без неї. Другий привід. Чом я не вважусь на прилюдний суд, Палка любов простолюду до нього, Люд приязно йому омивши влади, Мов джерело, що камінь робить з пня, Святиню зробить з кайданів, І стріли оперені зелегко проти бурі, Не домити долинуть, А повернуть на же лук. Клер. Шляхетний батько згинув, дійшла до краю розпачу сестра, Чия довершеність, хвала, спізніла, стояла гордо на верхів'ї віку, Як виклик і зразок. О, прийде помста, король, спи не мордуючись, І не вважай, що наша плоть така не чула і груба, що коли страх за бороду нас вхопить, Ми візьмем це за жарт. Не те, що вчуєш, Я, батька, шанував твого, Себе ж шанує всяк. Тож, можеш уявити, Входить вістовець. Ну що, вістовець, Відгамлета листи, мій пане, Цей вашій милості, Цей королеві, Король відгамлета, Хто їх приніс? Сторінка 153. Вістовець. Либонь матроси, пане мій. Я їх не бачив. Мені дав Клавдіо листи. Йому той, хто привіз їх. Король. Слухай, но, ну, лаерте. Лише нас, вістовець, виходить. Читає. Привелеможний... Треба вам знати, що мене висаджено голого на берег вашої держави. Завтра проситиму я дозволу стати перед ваші королівські очі, і тоді я, спочатку, поспитавшись вашої на те згоди, оповім вам про обставини мого раптового і тим ще дивнішого повороту. Гамлет. Щоб то за знак. І решта теж вернулись. Чи тут якийсь обман? І це не те, Леєрд? Рука вам знана, король. Гамлетова, голий. Ще й додає в приписці, сам один. Що скажеш ти на це, Леєрд? Я, пане мій, стерявсь. Але хай прийде. Не дуже серце й тим мене зігрілось. Що з... сторінка 154. Король. А як так, Лаерте? Хоч як же вийшло так? Ба, як інакше? Чи згода, що я вів тебе? Лерт, а вже ж, аби до миру ви не привели, король, до миру лише твого. З невдалих мандрів вернувшись, він не згодиться ні за що їх відновить. А я його схилю на подвиг, що достиг мені на мислі, і що загин йому рукує неминучий. Але нікому й вітром не війне, І навіть в матір не сягне підозра, Що не випадок тут. Лерт, ведіть мене, королю, Певні ж, якби під вашою рукою Я став знаряддям, король. Так і випадає, Про тебе тут поза очі багато говорило. І Гамлет чув прохист, яким ти сяєш, тлум твоїх чеснот, унім не збурив заздрощів таких, як ця єдина, що на погляд мій не вельми вартісна. Сторінка 155. Лаерт, що за чеснота пане? Король. На шапці молодості це лише стрічка, хоча й потрібна. Одяг легковажний не менше молодому до лиця, Як літньому убори темні хутра, що шани й моці надають. Тому два місяці тут був один нормандець. Французів бачив я в боях чимало, Все браві вершники та цей гульвіса Був справжній чарівник. Він вріз в сідло І витворяв з конем такі дива, Мов поєднавши і натуру, і тіло З шляхетною звіриною. Які лиш я міг курбети і штуки уявити, Все перевершив він. Леер. О той нормандець, король, нормандець, леєрт. Клянусь життям, що це ламонт, король, він самий, леєрт. Мені він добре знаний, це бо й справді перлина і краса свого народу. Сторінка 156. Король, отож він щиро похваляв тебе. І дав такий блискучий рапорт нам Про всю майстерність захисту твого, Найпачеш про митку твою рапіру, Аж скрикнув, що не видано було б, Щоб хтось з тобою змігсь. Бійці-французи, він клявся, Гублять спритність, напад, око в борні з тобою. Оцінка його так роздражнила Гамлетову заздрість, що він затявся Лиш на однім бажанні, Щоб ти вернувся І поборовся з ним. А з цього, друже, Леерд, що мій пане З цього, король? Чи ти любив, Лерте, Свого батька? Чи просто ти, малюнок, туги суму, Лиш образ без душі? Леерд, що за питання, Король? Не думаю, що не любив ти, батька, Та знаю, що любов є витвір часу, І бачу з доказів я багатьох, Що час устуджує її багаття, В самому полум'ї любові тліє Щось, мов би, гнід, Що чадом є згасить, По вік однаким не бува ніщо, Здоров'я, ставши повнокров'єм, Гине у власнім надмірі. Сторінка 157. Коли ти хочеш, то й мусиш, доки хочеш. Наше хочу мінливе. В нього стільки гальм і вад, як жесті, язиків нагод і мушу. Стає в кінці зітханням марно тратця. Ба, навіть влегшенням. Торкнімся рани, принц прибуває. Чим ти доведеш, що ти не словом, Ділом батьків син, лерт. Йому горлянку в церкві перетнув, король. Для вбивці справді храмне укриття, А помсті меж нема, проте леерте. Як прагнеш ти її, замкнись у дому. Вернувшись, взнає принц, що й ти вернувся, А я звелю, щоб хистві вихваляли, І славу, що ти від французів, Подвійним вкрили близько. А по всьому, вас звівши, поб'ємось тут об заклад. Він легковірний, щирий, неубачний, не оглядатиме, рапір, То ж вільно, сливе, що без шахрайства. Ти візьми. Лерд, так я і вчиню. Ще йде чим помащу мою рапіру. Купив був я, у ворожби та масть, Таку смертельну, Що в мучивній ніж І лиш в дряпни, То вже й найрідші ліки З найгойніших під місяцем рустин Не порятують, Як війшла у кров, Хоч крапля трути, Вістря заразивши, Мені вже досить гамлета черпнути, Тут йому й смерть. Сторінка 158 Король Розважмо все як слід. І час, і способи найкраще довершити Наш замисел. Як схибити у нім як в нашім ділі знати буде пальці, то годі й пробувати. Треба друге тут мати про запас. Яке встояло б, хоч би й робилось перше. Стій, зміркуймо. За тебе пишний ставимо заклад. Знайшов. Коли розпалитесь ви в поєдинку, завзятіше для цього випадай. І він попросить пити, В мене буде на ту потребу келих. Хай пригубить. І хоч твоєї трути він минув би, Ми дійдемо свого. Ба, що за гомін? Входить королева. Що королево красна? Королева. За горем горе, Так і йде свідко. Сестра Лаерте ваша Утонула Лаерте. Втонула? О, як, де королева. Там, де верба нависла над струмком, полощучи у плесі сиві віти, вона прийшла, він кихи мерні, сплівши ромен, козельці, кропиву, плакун, щовольні пастухи минують бридко. Стидкі ж дівчата звуть мертвецьким пальцем. Сторінка сто п'ятдесят Тоді на гілку злізла почепити, Єрлянди дикі, заздрий сук зламався. І всі ті зела, та вона упали В плакучу быстриньо. Її одіння, роздувшись, Бідно понесло, як мав. Пливла співаючи шматків пісень, Не тямлячи біди, Мов та істота, що в цій стихії Виросла й живе. Та довго це тривати не могло. Дівочі шати у воді набряклі, Втягли сердешну співом на устах В багнисту смерть. Лейерт, олиху, утонула королева, Втонула, втонула. Лерт, тобі, Офеліє, води задосить, І сльози я здержу. Ой, ні, не сила. Ми всі такі, це вже закон природи, Що не вважа на стид, вони спливуть, І бабське вийде геть. Бувайте, пане. Огненним словом спалахнув би я, Та дурцей гасить їх. Виходить король. Ходім, Гертрудо. Сторінка сто шістдесят. Король. Насилу вгамував я в ньому лють. Тепер боюсь, що знов вона повстане. Ходім за ним. Виходять. Дія п'ята. Сцена перша. Цвинтар. Входять два штукарі з лопатами й мотиками. Перший штукар. Хіба таку можна ховати по-християнськи, що самохідно шукає собі спасіння? Другий штукар. Кажу тобі, можна, не мудруй, і копай їй могилу маршій. Слідчий уже рядив і присудив ховати її по-християнськи. Перший. Як же воно так? Хіба вона втопилась задля самозахисту? Другий. Та вже так присуджено? Перший. Тут не без самонападу, не інакше, бо ж порядок ось який. Понеже я топлюся самочинно, це буде чин. А чин має три артикули чин, діло і виконання. Значить, вона втопилася самочинно. Другий слухайно, ну, чоловіче добрий.